På då. Du ja, då. sjöng på något. konstigt som du brukar göra. Nej, Jag vet inte. Jag tror det var det med du som är inte säker. Jag vet inte ens om jag ska kommentera det eller inte. Men det är... Nu ska jag berätta för er vad jag tycker. Nej, rägare. nej, nej, nej ing... Det finns många raggare och jag är en av dem. För jag tycker raggare de har en egen stil. Oh, Därför har jag köpt mig själv en gammal raggarbil. Är du klar? Gäller vad det häng på brallan, då är stycket rätt. Ja, det är, inte, det är inte bra det här. Nej, men alltså, det var ju inte den jag sjöng på, men jag kommer inte ihåg. Uh, vad? Nej. Ja. Jag kanske tycker det är det bästa att vi lämnar det där och faktiskt går till är väsentliga idag. Vad säger du? Ja, för jag kommer ha det här på hjärnan så länge vad det var jag sjöng på. Ja. Förhoppningsvis kommer väl det fram så småningom. Även hos dig. Men vi får väl sätta igång det här, va? Ja, det är väl lika bra. Då får jag väl säga som jag brukar säga nu då. Klapp, klapp och... Klapp! klapp! är igång igen. Avsnitt tre av Sanningen. Och nej, våran, våran fina dator här. Slocknade ifrån jag kan, oss. Jag kan ha den i knät. Ja, kan du vara den Jag vill ha den i knät. Okej, okay, men vänta då. Jag får Lite börja sensuellt. med. Lite sensuellt. Ja, men ja, vänta. Oj. Ja, men tappa ja. inte Macbook. Oh, ja. Macbook Pro. Du får den i knät här. Men varför måste jag ha den här stora skiten? Då kan jag inte bara Ja, men ha bara datorn då. Ta bort den. Tack. Så. Yeah. Så, då har du den i knät. Alltså. Ja. Eh, och avsnitt tre alltså av Sanningen är igång. Och eh, ja, idag, vi gav ju förra, förra gången ledtråden om vad vi skulle prata om den här gången, Marin, eller hur? Ja. Och vi gjorde en jättefin liten sketch med en kaffemugg involverad och lite sånt. Har ni inte hört det så går till slutet av avsnitt två. Så att idag, dagens tema blir ju... Krig i stjärnorna! Ja! Jag, vä jag, vä jag vände precis på det. Ja, stjärnornas krig. Stjärnornas krig! <laughs> uh -huh. Uh -huh. Jag funderar ibland på varför stjärnornas krig. Alltså jag, jag fattar ju översättningen Star Wars. Men nu kommer det säga att det är för stjärnorna de är... som har krig. Nej, ja, men för att de är ju... I... De är ju i rymden. Alltså ja. Eller, alltså ja, men det är ju vi också. Men alltså, varför dra in stjärna i det? För att de, alltså, det är mycket pimpjumpjum. Uh, det är mycket pimpjumpjum. Uppe uh, i liksom rymden. Ja, typ, ja. Ah, okay. TIE Fighters åker runt. Pimpjumpjum. Vi ska inte gå in bium, bium. på varför de heter TIE Fighters. <laughs> de är för mycket femeliga. Jag vet, jag vet. Det ja, måste ni se. Ja, Family guys tolkning på Star Wars. Mm. Det är helt fantastiskt. Eh, Hur som har eh, Nej. <laughs> Sluta. <laughs> jag, alltså, jag älskar det ordet. Jag vet inte varför jag Sluta, använder det. Sluta fick du kaffe ifrån? Eh, till skillnad mot andra så hämtar jag, jag lite här kaffe. Här är jag hemma på besök. Ja. Och jag får inte ens kaffe. Vad är det här för? Stil. Ja det här är ju ingen service. Nej jag vet. Jag, jag är väl lite siffaktig av ja, mig. Jag tänker bara på mig själv nah. i det här. I när det gäller kaffe så är jag en siff. All the way. This my cafe. It's my carpet. It's my coffee. Men i alla fall Star Wars ska vi prata om idag och Star Wars har ju haft en enorm inverkan på våra liv egentligen. Från att jag var fem eller sex måste det varit. som jag fick se Star Wars filmerna för första gången. Eh, och eh, alltså de The original trilogy som man säger då, alltså fyran femman och sexan. Eh, och eh, på det viset är det att alltså man har vuxit upp med Star Wars och Star Wars har alltid varit en del av ens liv. Liksom. Ja. Vi har alltid liksom pratat det. Och vi har alltid. Det har alltid varit ständigt närvarande. Så att säga. Hos oss. Ja. När kom du först i kontakt med Star Wars, Maria? Jag tror jag har varit, varit mycket äldre än vad du var. Ja. Jag tror jag kan vara runt nio. Ja. Kanske första gången jag kom i kontakt med Star Wars. Mm. De gamla. Ja. Då också de första. Eller de sista, fast de som är de första då. Ja, precis. Mm. Och nu ja, ja. skäller hundarna igen. Ja. Som vanligt. Men det mm -mm. gör det hela mer autentiskt. Du fortsätter. Ja. Eh, så att det är väl där också då. Jag kommer ihåg att jag var pissrädd för Joda. Yoda? Ja. Men han är ju så snäll. Jag tyckte han var så barg. Ja, men det... Det är där, där ser man ser att jag är en att rätt igenom. För jag tycker inte om... Nej. Det är... så. Ah. <laughs> Våra hundar har lite allmänt ryck då, så att de ja, det, om är, det, det Men det är lite mysigt med lite hundar i bakgrunden. Det är... The voice is with those ja, Våra egna hellhounds. Japp. Yep. Vi tänkte börja med att... Kolla de sex filmerna som har kommit än så länge av Star Wars. Yes. Och då kollar vi ju The Main Series då. Ah. Så alltså originaltrilogin som kom från 1977 och framåt. Och de, de nya filmerna som började släppas 1999 om jag inte minns helt fel. Ah, okay. Med det mörka hotet då. Och om vi börjar där med det mörka hotet så är ju den filmen som har fått mest skit yes. av allihopa. Känner du med rätt upp och ner nu att all den skiten var rätt placerad? Om man kollar utifrån helheten i Star Wars. Var det den sämsta filmen av dem? Nej. Nej. Inte jag lite med. Okej. Okay. Förklara varför. Nej, men jag Jag vill inte få en massa haters på mig. Ja, men det får du ändå. Ja. Haters ska du hata om man säger så. vad, vad var det som vad var det som gjorde att du inte tyckte att det mörka hotet var så himla dåligt? Eller förtjänade den skiten? Nej, men alltså jag tyckte att de gjorde ju ett bra alltså de försökte ju på nytt. Aha, okay. Och så börja mm -hmm. ifrån början då. Mm. Så man skulle få lite bakgrundshistoria här. Mm. Ja, det var ju hela anledningen till varför Ja, att gjorde exakt, För original, att det är ju egentligen inte många som fattar liksom vad som har hänt. Man kan ju hoppa in liksom och se de gamla filmerna Mm. Alltså, direkt och så. Fast man vill ju fortfarande ha lite bakgrundsstory och jag tyckte de gjorde ett fair try, alltså. De försökte i alla fall. Mm, mm. Jag vet inte vad jag ska hålla med dig där eller alltså inte. Jag, jag har ju den här när man har vuxit upp med originaltrilogin som man har gjort. Så har jag alltid satt dem före de, de nya, liksom prequel-trilogerna ah. på alla sätt. Jo, men jag, jag har det och jag kan inte hjälpa det. Dock ska jag säga att. Alla sex filmer har Element i sig som jag uppskattar Alltså mm. som binder ihop en bra story Och en bra dramaturgi För mig liksom Jag gillar Det jag gillar med episode 1 Är eh, inte Jar Jar Binks eh, mm. <laughs> Nej Nej, det, den, den, den, nej det, en, komi, en sån comic relief I en Star Wars film nej, misa, det, misa. det skulle hellre skötas bland Karaktärerna tycker jag Gjort, vi räcker med att vi har C-3PO och några till liksom, Vi behöver inte göra Binks att jo, springa ut Nej, vi behöver inte Jar Binks. Jo, det, det. det jag gillar med... Tummen upp för Jar Binks. Ja, där får du haters. <laughs> Ingen gillar Jar Binks. Marin. Jo, jag och mamma gör det. Ja, okay, okay. Det jag gillade med episod 1 var på sätt och vis eh, hur de implanterade liksom, eh, The Dark. Eh, alltså Darth Sidious att vi redan där fick liksom en försmak av hur den personen eller hur den karaktären kommer utvecklas från att gå från att vara väldigt diplomatisk och hej till att vi ser han i liksom Return of the Jedi då han är verkligen diktatorn all in, liksom. mm. så Det är väl lite allmänt om det mörka hotet. Jag jag tycker det ja, det ja det är nog det svagaste det eller Attack of the Clones, tvåa. De två är de svagare i korten. Revenge of the Sith Ja. tyckte jag var bra. Där är den bästa Star Wars filmen. Är det det av vi... alla, av, av alla jävla Star Wars filmen okay. så är det, det här, Revenge det här... of the Sith. Den här diskussionen måste vi ta. Oh! Var, varför är Revenge of the Sith bra, Mario? Jag vet inte, för det är liksom då allting liksom bara... Det är då allt alltså allting bara exploderar, det är bara bå, fuck you, fuck you, fuck you, mm. liksom, vad jag skiter i dig, det, du ska dö, det, det är sådana sätt som jag ser med också, så kan jag ha, så, <laughs> ja. så att, ja, vi fick precis bekräftat att vem som är en av manusfabrikkaraktärer, General Grievous, alltså, vad är det med General Grievous, han är en stor robot, typ. Ja, oh, men han är ju så fräck, han är ju så cool, och se, han, så här, han, han, han är ju, han är ju så, så smart, på så sätt. Mm -hmm. Alltså. Ja han är ju sjukt jävla Alltså han är så snikig man, man vet ju inte liksom alltså, klar, man vet ju aldrig Man vet ju inte att man har han på en sida Om man skulle vara um, rebellerna nej. Eller ja men, så här. men han är ju så Åh oh, nej jag tycker om honom Jag vet nej. inte han, han, är, han är så, så fläck Ja. Mesta del så är det ju rösten som gör karaktären. Ja, där. det är också. Men det är samma sak med mig med reda sådana här masker och röster ja, och med Ben också. Det är ju också den här den här liksom instängda, lite liksom, rösten. rösten. Ja, ja. ja nej, men jag tycker att han är cool. och han kör han... sig på ett sånt sätt, liksom, Jag vet inte, hur, han, han är så överlägsen alla andra. Och han tror, eller han vet att han är så mycket bättre än alla andra. Mm. Jag tror det, det är också liksom så här. Det är ju det att jag lite, lite kaxig crush. där liksom jag har en lite små crush på honom hur konstigt det låter så mm. jag är lite kär i honom okej, okay, ja det, det är lite konstigt faktiskt men okej, okay, fine jag, jag, jag köper det Jag köper det. Mig med honom. Det, det, det, jag, det jag tycker är bra, riktigt bra med Revenge of the Sith är ju hur allting liksom binds ihop både den eh, nya trilogin med den gamla trilogin och det finns egentligen ett en replik i Revenge of the Sith som fortfarande ger mig gåshud över allt. Och jag ska försöka återskapa den det bästa jag kan här. Nu. Utan att spoila någonting för de som inte har sett den. För att vi kommer inte förklara innebörden. Jag kommer då. Att gråta att det säger ja, Nu ska jag säga den med min röst som jag ska försöka sänka lite. Och då säger jag så här. Mr. Cody, the time has come. Execute order 66. Mm. Och vad det innebär, det får ni se om ni har sett Revenge of the Six. Eh, och det är väl egentligen startskottet och kulmren till eh, uh. vad som komma ska liksom. Ehm... Så att, nej, jag håller med dig. Revenge of the Sith är den bästa i den nya nej. trilogin. Men den bästa starfilmen i mitt tycke är episod 5 The Empire Strikes Back. Asså Ja, och det finns några anledningar till det. En anledning är väl det är ju Luke, I am your father. Oh. Det är ju typ en av de Classic. mest episka scenerna i filmhistorien. Det är ju en av dem. Anledningarna. Sen fick vi se Land of Calrissian för första gången. Oh! Så där har vi en stor plus. Och sen tyckte jag att Irving Kershners eh, regi med både The Battle of Hoff med AT-ATS. Och vi fick så många olika liksom, infallsvinklar i hur rebellerna bygger upp sin strategi mot imperiet. Vi ser det här, liksom superstora imperiet mot de här små rebellerna. Och det var inte riktigt glasklart i New Hope. Utan det blev riktigt glasklart i eh, The Empire Strikes Back Tycker jag Så att eh, Nej jag gillar den Och eh, självklart så gillar jag A New Hope Och Return of the Jedi också Men jag vet inte Något med Empire Strikes Back Får mig att liksom ja oh, yeah, I like it mm. Kanske är det de här stora at ats på Hot snö -yter Som får mig att smälta Om det här med Miniatyrarbetet i kameran jag såg Blu-ray-versionen av Empire Strikes Back för ett tag sedan och då ser man verkligen hur mycket tekniken har gått framåt egentligen. Ja, är... Men jag uppskattar det fortfarande väldigt mycket. Mm. Eh, vi går vidare på dagordningen, om man ska säga. Eh, och nu har vi pratat några karaktärer redan, men har du någon mer som du vill lyfta fram som du känner att den här karaktären är så jävla bra? jag bara säga, I'm tired of this motherfucking zips <laughs> on this motherfucking planet name of Samuel Jackson när ni är i master window. Ah, okay. ah. Ah, jag älskar honom. Du, du gör verkligen ah. <laughs> Jag läste för ett tag sedan i ett intervju med Samuel Jackson att han hade gått till George Lucas hus och sagt att du George, jag vill, jag vill liksom vara i filmen. Han hade gjort det innan de skulle börja spela in de nya filmerna. Jag vill vara i filmen? Jag kan vara en stormtrooper. Ingen behöver veta att det är jag. Bara att jag vet att jag har varit med i Star Wars. No. Liksom. Och då sa George Lucas, nej men du, vet, vi fixar någonting liksom. Och så kom Samuel Jackson tillbaka till han och då hade han fått en i roll. Och så sa han, ja men du, när vi ska ha de här slagen så vill jag kunna hitta mig själv i slagen. Jag vill kunna se var jag är någonstans. Så därför vill jag, ha, vill jag vara annorlunda. Liksom. Jaha, ja. vad har du tänkt dig, säger George Lucas. Nej, men jag tänkte mig en lila ljusabel. Liksom. En, lila, en lila lightsaber. Och då sa George Lucas: men du vet det är grönt, blått eller rött som gäller. Liksom. Det, det är de färgerna jag har på ljusablarna. Nej, men jag, jag vill ha en lila. Ljusabel. Och, och han fick en lilla ljusabel. Och han sa att ja ah, men där kan jag se mig själv i det slaget. Där är jag. Oh. Och det var enda anledningen. Men det har ju blivit ganska episkt att han är typ en av de enda Jedi som har en annan färg på sin ljussabel. Liksom. Oh. Och du fick ganska tidigt en uh, fan. Ett fan av uh, Samuel Jacksons window. Ja. Oh. Det fick jag sedan älskar Samuel Jackson. Han är ganska, Överlag. Han är han är, ganska han är, god. Han är, han är grym. Alltså jag, har, jag har älskat den, eller den skådespelaren. Sample Fiction. Mm. Så det är sen jag såg den första gången. Så det är liksom... Det, det gör det bara helt enkelt. Ja. Men ja. Samling L. Jackson. Jag har väl också en karaktär som jag skulle vilja prata lite lätt om. Och det är ju faktiskt Yoda himself. Då. Ja. Det är ganska mainstream. Men jag tycker att Yoda är ju, han, är ju så, han har så många dimensioner. Dels så älskar jag här, den här, ah oh, nej pratar inte med mig eller oh, nej jag måste gå här med min käpp långsamt ja. liksom, för jag har så ont i benen. <laughs> Bullshit alltså att du har ont i benen. Du har käppen enbart för det är en sån här placeboeffekt. Ja, liksom. jag, jag går men jag behöver egentligen inte käppen. Nej, men det är det jag tycker är så himla kul att när man tittar på Joda så är det inte mycket för ögat. Liksom. Det är, man, man ser inte den här enorma krigaren Nej. eller den här enorma. Mästaren. Som utstrålar jättemycket pondus. Nej, utan han, han går liksom han är lite gaggy, lite gammal och går och sen när det verkligen gäller så. Då är det ja. jävla smäller det. Så att, ja. det uppskattar jag verkligen med Joda. Sen. Så har jag, nu har du, fick du lyfta fram både en god och en ord med Grievous och Mace Window Så att då ska jag också lyfta fram en ont tänkte jag Och det blir ju inte mer ont än eh, Mr. Palpatine Alla pratar ju om Darth Vader som den här står stora trademarket med eh, ja, men Star Wars det är ju inte han som ha, Darth Vader är ju ett offer i sig själv liksom. ja. han, Nu ska vi inte spoila för de som inte har sett filmerna men, men kom igen vem har inte sett alla kanske inte har fattat uh, the original story oh, behind Darth Vader liksom. Skäms. Uh, men Darth Vader är ju kanske det största offret i hela ah. Star Wars-serien egentligen. Om man tänker på det, hur illa det gick mm. och det är ju Palpatine, som har gjort det. Uh, Darth Sidious som har gjort det helt enkelt. Han står, ju, han är ju verkligen inte puppet master bakom allt, alla intriger och alla konflikter som händer i filmerna. Och på det sättet så tycker jag att den här liksom gamla, gaggiga mannen i, i en svart rock bara, det, det, det strålar så mycket när man kollar på han och Yoda på Eva. så ser man ju så verkligen mycket gott och ont, alltså kampen mellan gott och ont och vilken vi väljer att eh, jojna liksom Vem, vilket led ställer vi oss när vi får valet liksom eh, och det tycker jag är väldigt väldigt bra och väldigt undermedvetet i Star wars att man ger en valen också och du ser, du ser vilka möjligheter och vilka, alltså vilka fördelar och vilka nackdelar det finns med att gå med ett speciellt parti. Liksom. Ja. Och det är mycket speglat på hur vi mår idag. Liksom. Vad vi väljer Ja men faktiskt, vad vi väljer förväg. Ja, precis. Om det blir en Sith. Om det blir en Sith eller en, det. en Jedi. Precis. <fört> Men eh, om vi tittar framåt ja. nu Malin då. Star vill, Wars expanderar ju. Jag vill bara säga en sak till också. Mm. Jag vill... Jag vill eh, alla där ute som är Star Wars-fan och sånt eh, har gått igenom lika stor sorg som eh, mig och min bror här. Mm. När det gäller Sir Christopher Lee. Mm. Ja. Och jag vill bara ta tillfällig rakt här nu när vi pratar om Star Wars. Att Count Dooku yeah. du var mästare till en av mina favoriter. Grievous. det är hemskt. det men det är, Christopher Lee ja. var en stor skådespelare. Ja. Och, eh, det hade varit fel att bara säga att eh, tack för Star Wars liksom. Han har gjort, ja, han han har gjort, gjort mer än mer. någon annan. Han känns ju ja. Han har hur mycket som helst på sitt beltet. Men jag ville bara tillägna ja. lite. Ja. Det var en autonom, fin en För han, är, han var. Han var en, en av, av de bästa. Ja, helt Inom film. Helt klart. Så att, eh, nej, det, det, det, det var fint. En mm. bra inflikt. Det, ja. det var bra att du avbröt med ja, det. Ja. Eh, så att, eh, Count Dooku, count we salute you. Yes. Yes, we do. We do. Om vi tittar framåt nu, med mot Star Wars framtid, så ja, händer det en jädra ja, det massa. Det det. Först och främst så har vi episode 7, 8 och 9 att se fram emot. Mm. Och episode 7 kommer ju redan i december i år. Ja. Och sedan har vi en hel del spin-off-filmer Både på Han Solo och Boba Fett Och massa grejer som kommer komma framöver Men om vi fokuserar lite på det stora liksom Det mainstream-filmen Alltså den nya trilogin av Star Wars-filmer Som börjar med The Force Awakens Nu i december vad, vad känner du? Du har sett en del trailers och en del bilder Vad, vad är ditt första intryck? Tror du att det här kommer flippa eller floppa? Jag tror att det kommer bli bra Du tror det kommer bli bra? Varför? För att det är en cool lightsaber med. <laughs> Den lightsaber jag måste bara intryga. Det, det kan väl vara den dummaste. Den är cool Nej. så far men det är ingen väl den dummaste designen som finns. Nej. För er som inte har sett den kolla upp, sök på lightsaber eh, The Force Awakening. Alltså det är ett svärd det går det, rakt det är fram. En det är en siffra också. Ja. Det går rakt fram och sen så går det på sidorna går det ut två stycken små, så det ser nästan ut som ett medeltids svärd typ. Ja, typ ett sånt här klassiskt svärd. Mm. Men jag menar, hur dumt i huvudet får det vara, liksom. Nej, men fatta. Nej, men tänk, fatta, tänk, tänk, om håller, tänk om du håller handen lite långt ja, upp och hugger du fingrarna av dig Ja men då kanske det är lika osmart som att ha ett dubbelsidigt lasersvärd som Daph Moll Har också fan här råkat tappa greppet och hamna längre ut och skär ju handen av sig fingrarna Ja precis men där, där har han gjort ett aktivt val att han vill ha två ja, stycken Ja men det kanske han också för har ja, Men vad har de någon... där två stycken tänk, här, för, för tänk, funktion? Tänk om, om det kommer någon jättenära ja. och så typ håller fast han och kan han ju ta den och så bara Sticka in i nacken. Den är båda. ju två centimeter. Jag vet, men alltså, om de är jättenöra så kan han bara ta i och och sticka in den i nacken <laughs> och bara slasha upp halsen. Bara. Så precis så aah, såhär, familjeträff, ja, ah, kul att se dig, kram och då. Nej, men alltså förstår vi rätt, Så alltså, den har säkert funktion. Ja, ja, ja, vi får se i den nya filmen, jag tycker den verkar lite märklig. Men, jag tycker okay, den verkar fine. cool. Fine, jag köper det. Uh, så det är ju lightsabern som du har fastnat för och säger direkt utifrån den att den här filmen kommer att bli bra. Ja, men sen så tycker jag också att det ser väldigt bra ut. Det ser... Det ser, det ser... Det ser bra ut. Mm. Ja, vi får hoppas helt enkelt. Ja, ja, vi, vi... Jag, jag känner väl så här också att jag, jag är en person som väldigt lätt taggar upp saker och ting så att jag håller mig på den här nivån att visst fan, jag är taggad som bara den för att det är Star Wars och det är, det är Star Wars liksom. Men jag känner ändå att bara, nej, jag var så taggad när episod 1 kom och jag blev aningen besviken. Så jag ska inte tagga, tagga sönder mig själv. Men den. man har inte fått så mycket bakgrund alltså vad den här filmen ska handla om. Det enda vi vet med säkerhet är att det ska utspelas. Jag tror det var 20 år efter Return of the Jedi. Och det kommer innefatta att Luke Skywalker, prinsessan Leia och Han Solo är tillbaka. Med Harrison Ford, Mark Hamill och Carrie Fisher. De är tillbaka. Och det kommer på något sätt handla om imperiet eller det nya, nya imperiets liksom, uppbåd. Att de kommer växa igen eller på något sätt. Jag vet inte. Det är väldigt lite info vi har fått ja, än så länge nej, och det är, det är som vanligt med Star Wars-filmer. Vi, vi vet inte vad som kommer att Men det kommer nog bli spännande tror jag. Vilka fan. Jag ser fram emot det jättemycket. Ja, jag Vi hade någonting mer innan vi skulle runda av, va? Ja, du skrev till där i ja, slutet där. Ja, jag skrev till där. Jag var tvungen. Och... Det är den nya cravingen vi har. Ja, vi har ju laddat upp lite inför Star Wars med att se i kapp lite på de animerade serierna. Ja. Och vi kom in på Rebels, den animerade serien för ett Så tag sedan. Så jädra bra. Som utspelar sig egentligen mellan episod 3 och episod 4. Alltså när starten på rebellstyrkan började ordentligt. ja. Um, och alltså jag tycker Rebels var väldigt bra alltså ja. det vi har sett än så länge nu börjar väl säsong två på allvar i september så att då, ja det är, då, jag längtar då kommer vi igång men eh, episod tvås öppning eh, när vi fick se en viss Sifflord ta upp kampen var ganska episkt om man säger det. så så är det nej men Rebels ser den alltså jag tyckte de var, det var en trevlig liksom avstickare till det som kommer skall liksom. ja, det... expandera så mycket som möjligt universumet och få nya karaktärer mm. Jag tänkte som en avslutning, Malin, så ska vi ta det här testet som jag läste ett, för ett tag sedan. Det är egentligen inga frågor eller utan man får ransaka sig själv lite. och Jag tänkte att våra lyssnare kanske skulle kunna göra det också. Det är alltså det gäller. Sätt in dig i situationen att du är i Star Wars-universumet, du lever där. Du bor på en planet som är lite ödestridd, och en vacker dag så landade två skepp på två olika ställen. Planet. Och du hör från dina kompisar att går du till vänster och går mot det skeppet så kommer du till rebellstyrkan. Och går du till höger och går mot det skeppet så kommer du till imperiet. Om du hade levt på den tiden på den platsen i det universumet hade du valt att ansluta dig till rebellerna eller hade du valt att ansluta dig till imperiet och varför? Jag tror jag hade gjort så här: att jag hade gått med i imperiet. Och lyssna, innan du, innan du sköllhåller mig, självhållade mig. Okay. Så, så hör på mitt argument. Jag hade gått med i imperiet. Jag hade byggt upp mitt namn. Jag hade fått förtroende. Jag hade jagat rebellskam. Jag hade byggt upp en bra, en bra profil i imperiet. Sedan så hade jag blivit en dubbelagent så att jag hade varit en insider så att säga tror jag när det började gå åt skogen ja. så att man kan väl säga så att jag hade levt ganska tryggt en period kanske eller tryckt och tryckt rebellerna skulle ju kunna död på mig men tatt den biten och sedan så skulle jag kanske swiftat sida så so är man lite backstabbing bitch typ ja okej okay. Vad känner du? Jag är bara hemlysten jag hemlysten ja, jag... rakt igenom ja rakt igenom Inpe Inpe det hade inrikt. bara gått gå till Imperiet ja. direkt, pop pop pop. Han mig med Grievous, vara och... <laughs> ett, ett små fina androidbarn. Ja, så... jag bara gå runt och pipit i några hörn sådär. Ja. Mm, levade fina livet. Mm. Härligt, mysigt. Snackat med Daffan då. Och... Daffan, ja. Hela den bilen. Ja, druckit kaffe. Och... Ja. Ja, men då ja, men då, då, har vi, då har vi kommit fram till det att vi hade joinat Imperiet på två, olika, två av två olika anledningar helt enkelt. Ja, men alltså, jag tror också det att Imperiet, de har en liten familj för sig. Nej, ja, de har det. Du tror att de är lite missförstådda, jag egentligen? Det. Okay. Vad känner ni? Känner ni att Imperiet är missförstådda eller bara genom rakt onda? helt enkelt? Så att eh, lämna oss lämna oss en kommentar om vad ni hade valt och varför hade ni joinat rebellerna eller hade ni joinat imperiet? Mm. Helt enkelt. Och det var väl egentligen det vi, vi hade på dagordningen för vår Star, Wars, vår Star Wars episod Helt enkelt. Och jag vet inte vad jag kommer döpa det här avsnittet till. Det kommer väl bli eh, något sånt där knasigt som vi brukar vara när vi döper våra sanningsavsnitt. Filofébolar. Våra clown-diskussioner clown i förra avsnittet spårade ur totalt. Ja. Men det var väl det, vänner. Hoppas ni fortfarande lyssnar på vårt babbel och tycker att det är någorlunda intressant och vill fortsätta med det. Nu har vi förhoppningsvis också snart etablerat oss på iTunes så du går att lyssna på oss genom podcast-appen och lite annat trevligt. Om inte annat så fortsätt följa oss på Twitter och på Youtube för att höra det senaste av våra kött. ja. Eh, tack för att ni lyssnat. Made for Speed 2. Och kom ihåg att eh, sanningen finns där ute. Någonstans. Hero! <skratt> <skratt> <skratt> misa Misa! Mama! Misa!